Suntem bucuros să fim la voi pentru a nu știu câta oară. Am văzut că aveți un plan de cu oxigen, da? dă un pic. Aș citit versetul, Luca 10 cu 27 de aici? Îl știți? Cât ați fost la ultima mea predică de aici? Ce-am predicat, Mr. Dunamis? Ce-am predicat? Am fluierat? Aia a fost prima. La prima am fluierat, la a doua ce-am făcut? Cipsul. Deci să-l iubești pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima, cugetul, puterea și sufletul tău, am compus un cuvânt ca să știe toată lumea și toată generația aceasta. Îl iubim pe Dumnezeu așa cum iubim chipsurile, da? Pentru cei care au probleme cu hașul, lipsește cu desăvârșire în limba română, în combinații. Sunt, sunt bine să fiu aici, am avut un drum greoi cu cele 100 de tiruri din fața noastră, toți am întâmpinat aceleași dificultăți. O să vă rog pe Alex să, să pregătească un videoclip. Am cerut permisiunea lui Dani de a vă prezenta, poate chiar în premieră aici, nu știu dacă l-ați mai prezentat, în premieră la Biserica Salem. Este prima biserică în care reprezentăm videoclipul Conferinței Metanoia 2012 și sunteți mai mult decât invitați, vă sunteți parte din viața noastră, suntem o familie prin extensie, așa că vă invit să urmărim împreună videoclipul. Poate cu unii l-ați mai văzut, poate nu, iar după aceea mai comentăm, mai comentăm foarte pe scurt. Iep, cam asta a fost! E nevoie de becurile alea? Da? Să-mi să strălucească fața. Atunci stați să coborde de pe munte. Asta e ca în scufița roșie. De ce ai urechile așa de mari? Uh, sunteți invitații noștri. Haideți la conferință, vorbiți cu, cu liderii voștri, cu păstorii voștri, eu am vorbit deja cu ei, sunteți mai mult decât bine veniți. Avem și un site, conferința.metanoia.org.ro, acolo găsiți în principiu toate informații de care aveți nevoie. Vă va fi mai bine dacă veți veni organizați împreună cu păstorii voștri. Vă așteptăm 2-3 noiembrie la Timișoara. Văd că ați spus un ceas mare acolo ca să știu să mă limitez la cele 85 de minute pe care mi le-ați pus deoparte. Uh, știu că voi aveți acolo cu notițele Nu știu dacă o să aveți foarte multe locuri descris. În timp ce mă închinam uh, Mi-am dat seama că Dumnezeu coordonează lucrurile Într-un mod uh, incredibil Darius nu știe ce urmează să vorbesc eu uh, Dani nu știu Ce vreau să, să vorbesc Dar uh, în seara aceasta vreau să vorbesc Cât se poate de scurt și de subțin Despre un Dumnezeu irezistibil ce înseamnă cuvântul irezistibil? Ce înseamnă cuvântul irezistibil? L-ați folosit cel puțin dată în viață. Ce înseamnă irezistibil? Ceva cărea nu îi poți rezista. Na, Raluca, tu ești într-o relație de iubire cu Sergiu. Sergiu este actorul principal din videoclip. Sergiu, ridică-te să mai primești aplauze. Hai să ți vadă fața asta. Așa arată fără mască. Raluca, ce ai găsit atât de irezistibil la Sergiu? Blândețea lui ți se pare irezistibilă. Ok. Cine altceva mai este într-o relație? Dani, ce ai găsit așa de irezistibil la frumoasa ta prietenă? Totul. Ligia, ce vrei să ne zici? Zii baby. <gântu -i> Tot. Bunătate. Dragostea față de Dumnezeu. Cum te iubește pe tine. E irezistibilă treaba asta, așa e? Mai aveți acolo chestii irezistibile? Acolo, de pe ultimul rând, vrea să zică cineva ceva? Nu vă ascundeți. Acolo? Știți ce este fascinant la Dumnezeu nostru? Că este irezistibil. Are ceva anume, care noi nu putem rezista. Și într-un mod constant, acea stare de a fi irezistibil ne atrage către El. Știți ce faine că când ne atrage Dumnezeu spre El? Că acela este un loc, se creează un loc așa de fain în care noi suntem transformați și schimbați pentru eternitate, nu doar pentru viața aceasta. Dar sunt lucruri foarte faine care se întâmplă în viața aceasta, în cât câți trăim, câțiva ani, în care Dumnezeu ne transformă și ne schimbă într-un mod incredibil. Avem un Dumnezeu irezistibil. O să vreau să vorbesc despre câteva chestiuni irezistibile în viața Domnului Isus Hristos, atât cât El a trăit pe fața Pământului, iar apoi o să vreau să vă slujesc împreună cu, cu păstorii voștri, împreună cu, cu cei de la Metanoia și vă să ne rugăm unii pentru alții. În seara aceasta echipa de închinare și Dani a fost inspirați rugându-se despre ce înseamnă să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta avea Isus Hristos. Eu cred că Biserica lui Hristos are nevoie mai mult ca oricând de acea putere a Duhului Sfânt. De acel Dunamis. Voi aveți mai mult decât, mai mult decât oricine Dunamisul. Voi, voi dețineți exclusivitatea Dunamisului în România. Nu știu dacă mai este trupă Dunamis, Rap și în afară, dar voi o dețineți aici. Înainte de a merge mai departe, cu, cu mare regret și cu mare compasiune, aș vrea să vă transmit într-un mod public Condoleanțele noastre și părerea noastră de rău pentru pierderea tatălui vostru, Ligia și, și Dani. Fie ca Dumnezeu să continue să, să vă schimbe viața și să, să continue să lucreze într-un mod miraculos și puternic în biserica aceasta. Suntem, suntem în continuare alături de voi și vrem să rămânem alături de voi. Okay? Dom Domnul să vă ajute să vă binecuvinteze. Iisus Hristos avea ceva ce făcea ca mulțim de oameni să vină după El. În foarte puține ocazii, el a fost singur. În special, noaptea era singur. Dar în cursul zilei, Biblia spune în unele locuri că nu aveau nici timp să prânzească, nu aveau timp să mănânce, pentru că mulțimele îl îmbuzeau într-un mod constant. Era ceva ce îi făcea pe oameni, involuntar, să meargă spre el. Era irezistibil. Avea acel ceva. Eu să vă spun imediat ce avea Isus Hristos. Avea... În primul și primul rând, să-l avea, avea pe Duhul Sfânt în viața lui. Dar asta înseamnă ceva. Să-l ai pe Duhul Sfânt în viața ta, ca tânăr, ca tânără, ca femeie, ca și bărbat, într-o societate, indiferent cum este ea, chiar și postmodernistă, cea din România, este ceva absolut incredibil. Este dincolo de a țopăi în timpul închinării, este dincolo de a ridica mâini, dincolo de a asculta o muzică bună sau o predică bestială, dincolo de a avea o căsnicie faină, dincolo de a avea un job fain sau poate o lucrare excepțională. Să-l pe Duhul Sfânt în viața ta. Într-un mod inevitabil atragi oameni. Pentru că l-ai pe El. Așa că oarecum ceea ce îmi doresc pentru, pentru mine și pentru viața mea și îmi doresc și pentru voi toți, este ca pe măsură ce descoperim pe acest Dumnezeu irezistibil, să devenim noi acei oameni irezistibili care atrag oamenii la Dumnezeu. Sper să avem suficientă modestie că la un moment dat să recunoaștem că pe măsură ce oamenii vin la Dumnezeu prin viața noastră să recunoaștem că este meritul lui Dumnezeu și nici de cum meritul nostru. Este un act de mare curaj. Ar vrea să vă citesc câteva pasaje. Puțină lectură biblică nu strică. De fapt, toată predica sunt niște pasaje biblice. Și sunt, sunt pasaje care scot în evidență cât de, import, cât de important este să fiu un om ca și Iisus Hristos. Hai să vă citesc Marcul 3 de la 7 la 10. Isus a dus cu cenicii săi la mare, după el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeia, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și de din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Isus a porcit ucenicilor să ține țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbuzit de rod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Versetul 20 spune, au venit în casă și s-au adunat, adunat din nou norodul, așa că nici nu puteau măcar să prânzească. Luca 6, 17 la 19, s-a coborât împreună cu ei, cu ucenicii și s a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-l asculte, ca să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați și tot norocul căuta să se atingă de el pentru că din el ieșeau o putere care îi vindeca pe toți. Matei 14, 34-36 După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Isus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainelui. Și toți cât s-au atins au fost vindecați. Luca 23 cu 27 este un din momentele cele mai crunte din viața Domnului Isus Hristos și inclusiv acolo el a avut parte de mulțimi de oameni în jurul lui. În urma lui Isus, mergeau o mare mulțime de norod și femei care se boceau și își băteau pieptul și se tânguiau după el. Este drumul lui Hristos către Calvar. Din momentul în care Domnul Isus Hristos a început misiunea, o mulțime de oameni a început să vină după el. De ce? Ce atrăgeau pe oameni la Iisus Hristos? Biblia spune în Isaia că nu era cel mai good-looking, ok? Adică eu cred, fără să-mi par de afirmația care o fac și sunt foarte responsabil, că din punct de vedere fiziologic și conform standardelor de la Hollywood, câțiva de aici arătăm mai bine ca Domnul Iisus Hristos decât am arătat în urmă cu 2000 de ani. Adică suntem mai chic îmbrăcați, avem o freză mai faină, poate n-avem coșuri de față, poate suntem mai barberiți sau mai nebarberiți, avem sprâncenele făcute, inclusiv băieții portăm brățări cu Coca-Cola pe care scrie Jump Up, cadou de la soție sau de la, de la Cola cu... Unde-și David? Arată-le ce-ai acolo, tricolorul african, răsută de brățări pe cea de la Cola. Arată-le, că te acolo, ridică mâna. Yeah. Suntem chic, suntem îmbrăcați cu, cu haine de firmă, arătăm bine. Suntem asortați nu avem doar o cămașă și încă ceva peste și o trasă la mijloc, ce avem mult mai multe, nu avem păr de cămilă pe noi, avem doar părul nostru, băieții, dacă nu l-am ras, dacă nu l-am epilat. Din punctul ăsta de vedere, Domnul Iisus Hristos nu era o bunăciune. Să știți. Așa a ales Dumnezeu cu cale, ca Domnul Iisus Hristos să nu fie cea mai mare bucată de băiat de acolo, din zonă, încât toate fetele să fie atrase din punct de vedere fizic de El. Și Domnul Iisus Hristos a fost un om, un bărbat obișnuit. Ordinary man. Ordinary man, asta a fost. Nu am obișnuit. Nu a impresionat foarte mult prin fizicul lui. N-a prea fost la sală, cum văd că unii merg. Și se umflă, se umflă și se arată bine. N-a prea fost pe la sală. Dar totuși avea ceva, ceea ce făcea ca mulțimi uriașe de oameni, de mii și mii de oameni să vină după el. Mă întreba astăzi pe mine și apoi vă întreb și pe voi, câți vin după mine? întreabă de câți vin după mine? Și dacă vin, de ce vin după mine? Unde-i duc pe toți aceștia care vin după mine? Câți mă urmează? Ce fac? ce învăț? Ce le inspir? Cu ce sunt irezistibili față de ei? Ce-au găsit la mine? După Domnul Isus Hristos, erau mii și mii de oameni care mergeau. Îi atrăgea ceva la omul acesta. Dincolo de aspectul lui fizic, erau chestiuni care îi atrăgeau pe oameni care nu puteau rezista. Nu puteau rezista. Cum auzeau că este undeva printr-o zonă hop și ei? Își au de stire, își trimiteau pe Facebook și text messages. Își trimiteau, Jesus is in the house. E la Salem. Ai toți acolo. Puneau pe Facebook la status. Uh, cum e acolo? What's on my mind? What's on my mind? Thinking of Jesus. He's in Salem. come quick. Își trimiteau un altul din vorbă. Și mulțim și mulțim de oameni veneau repede, repede acolo. De ce veneau oamenii după El? Ce era atât de special la Isus? Hai să punem întrebarea mai contemporană. Ce te-a făcut pe tine astăzi ca să mergi aproape de Isus? Ce te-a făcut pe tine să alegi spre El? Care a fost disperarea? Care a fost plăcerea? Care a fost irezistibilul care te-a făcut să mergi spre El și să știi că ai nevoie de El? Să vrei să ai nevoie de El? Să vrei să-L atingi? Să-l implori doar să te lase să-l atingi, că în felul acesta boala ta va pleca de la tine, sufletul va fi îndecat, iar demonii vor fugi. Mintea ta va fi eliberată, familia ta va fi bine, tu vei fi bine. Ce te-a făcut pe tine să alegi spre el? Ce te poate face dacă nu te-ai întâlnit încă cu el? Ce te poate face pe tine să alegi pe, și să-ți dorești lucrul acesta? De ce ai venit la seara de tinere dacă își poate pentru prima dată sau ai mai venit, dar cochetezi cu uh, uh, ideea de, de, de Iisus și de Dumnezeu în viața asta? Ce te face să tot vii? Să tot vii? Să tot vii? Ce te face să fii prin zona asta, uh, limitrofă, Oradei, așa mai, mai spre centură și să... Da, poate limitrofă, nu vă să mai bun cuvânt, aceasta rezidențială exclusivistă, genul Manhattanul Oradei. Ce te face să fii în Manhattan de Oradea și în loc să te oprești la Mex să zici, hai că merg 200 de metri mai încolo, că e o clădire roșie cu crem și ei se întâlnesc vineri, se întâlnesc și duminică, au grupe de casă, au lideri, au oameni care cântă fain, au oameni care vorbesc bine. Ce te face să-ți vii așa, să-ți dorești mai mult și mai mult? Ce ai găsit la Isus, îți place așa de mult de el? Oare ce au găsit oamenii aceia în vremea lui, de le plăcea așa de mult să fie în jurul lui? Femei, bărbați, copii, tineri și bătrâni. Farisei și vameși. Curve, prostituate, da? atrage de el, atragi el. Avea ceva. Avea ceva. Cu siguranță avea ceva. Nu se poate să n-aibă ceva. Dacă n-avea acel ceva, nimeni nu mergea după el. Și o cu și cu miile. Și ce se face că de două mii de ani încoace, miliarde și miliarde de oameni, probabil, au continuat să... Se îndrepte spre el. Nu ca niște oi la tăiere, ci ca niște oameni conștienți, având discernământ, gata să recunoască ceva în viața lor. Gata să-și dorească ceva în viața lor. Să se întâlnească cu cineva care poate să le facă ceva, care poate ajuta în ceva anume. Domnul Iisus Hristos i-a vindecat pe oameni. I-a eliberat de demoni. Vorbeam cu, cu David astăzi pe mașină în timp ce luam de la liceul baptist și duceam spre locul de întâlnire ca să vină încoace. și nu știu cum am ajuns să vorbim de draci, de demon și de îngerii lui Satan și despre războiul spiritual. Nu știu cum am ajuns. Cred am plecat de la înger, de fapt, și am ajuns la demon. Dar nimeni nu știm. Ne-am atât de vorbim despre demon și despre lumea spirituală. Și este modul în care Dumnezeu are capacitatea de a deschide ochii de carne a unei persoane ca să vadă lumea spirituală. Și ce poate să vadă acolo? Împărăția Întunericului și Împărăția lui Dumnezeu. Când s-au deschis ochii, poți să vezi îngerii care sunt mai mulți de partea noastră decât sunt împotriva noastră. Poți să vezi demonii și să ai certitudinea că nu-ți pot face niciun rău. Fratele meu David, care este în Canada acum, avea niște experiențe excepționale. el dau pe el, exemplu cu siguranță și de aici, din echipa aceasta, au avut experiențe de genul acesta. Mă duc aminte un exemplu, mergeam cu el cu mașina spre, spre bunicii noștri, eram eu în stânga, la volan, el era în dreapta pentru prima dată, prima și ultima dată a stat în, în față. El nu stătea în față, tot timpul stătea în spate, inclusiv în bagaj. Acolo era cel mai sigur loc pentru el, dar pentru prima dată în istoria vieții lui cu mine a stat în dreapta mea și în timp ce mergeam cu mașina aveam vreo... Frost 100, 110 la oră, nu aveam foarte mult. Țin minte exact zona. Dacă mă duc acum, țin minte exact și ce tu era în stânga mea și în dreapta mea. Și am dat să întoarce spre mine și îmi zice. I-ai văzut? Pe cine? Îngerii. Unde? Unul zboară acolo, unul zboară dincoace. Hmm. Ok. Ok. <laughs> El lasă meargă înainte să mă pregătească că vin. Eram biserică și mă aduc aminte iar într-o dimineață aveam momentele în care oamenii care văd din partea lui Dumnezeu și-au în față o biserica și le în față, mai vă un copil um, puțin emo, nu foarte mult, că totuși eram fratele lui și păstor de tineret acolo în biserică. Nu? Eu încă, deci puțin emo așa, foarte ciudat, weird, se îmbrăca ciudat și avea foarte, foarte uh, molcom, avea două viteze, încet și deloc. Și iasă în față, avea un vocabular foarte elevat. Uh, na, în timp ce mă rugam, na, ce să zic, s-au făcut podeau de sticlă și demonii, uite așa i-am văzut că veneau, tot de tădureau un sticlă, ceva de genul ăsta. Și te am speria când îl auzai din prima dacă când îl vezi pe episcopul tău că se urcă părul pe și plânge direct îți dai seama că am cam de același duh Atât de irresistibil este Dumnezeu încât în momentul în care te apropii de El ceea ce emană de la El, ceea ce iasă din El te va schimba odată pentru totdeauna Trebuie doar să vrei să te las atins de El sau să-ți dorești așa de mult să atingi haina încât acea putere, acel dynamis se scurgă din El Vă zic trei lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le avea împreună, în același timp. Și vă spun, cu toată autoritatea le putem avea și noi astăzi, acum și aici. De fapt, este singurul mod prin care oamenii vor putea să fie schimbați vreodată. Prin noi. Este singurul mod. Nu prea există altul. Domnul Iisus Hristos avea acea autoritate, da? Biblia spune în Marcu 1, cu 22, că oamenii erau uimiți de învățătura Lui. Că și învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarii. Putere, în sensul acesta, înseamnă autoritate în ceea ce el vorbea. Înseamnă mult mai multe. Dar pentru contextul acesta specific, rețineți, autoritate prin cuvintele pe care le rostea. Adică el, în momentul în care spunea ceva, se se se, se întâmplă schimbări în doctrină, în teologie, în ideologie, în mentalitate, în tot ceea ce s-a știut până acum. Domnul Isus vine și schimbă. Cuvântul în greacă este exousia, deci nu este dunamisul. De aia sunt diferențe. De este bine să înțelegem că este diferență între cuvântul putere din Marcul 1 cu 22 și fapte 1 cu 8, de exemplu, sau Marcu 5 cu 30, unde spune că din Iisus, Iisus a simțit la un moment dat că într-o învălmășală de noroade Cineva s-a atins de poala hainelui acolo, da, deci de haina lui și el are, ucenicii cam așa au insinuat, nu ești cam obrasnic când spui că cineva s-a atins de tine, când mii de oameni te mbulzesc aici? Ați fost la un concert în zona VIP? Ne-ați fost? ce crezi zona VIP, nu? E zona de lângă scenă. Toată lumea crede că zona VIP îți dă fotolii de alea relaxante, cu masaj, gratis, vin uh, uh, steward să te servezi cu struguri, fructe, chestii, de dau acolo de toate, îți fac vânt. Nu, nu, nu, știți care e zona pe un concert? e aproape de scenă, că vreți să-ți vezi idolul și stai acolo. Tu ești primul, ești cu două zile înainte de concert. Printr-o minune te lasă să intri, că na, te lasă. Și stai acolo singur. Și pe măsură ce se apropie ora 18, ora începerii concertului, încă vreo 15.000 te înconjoară. Și tu, care ai primul lângă gard, te trezești undeva pe aici, la vreo 50 de metri de idolul tău și toți din fața ta au cu cel puțin un cap mai mult ca tine. Și te uiți. Și nu-i vezi, nu vezi chitara, nu-i vezi freza, nu-i vezi machiajul, nu-i vezi culoarea ochilor, nu ești disperat că cum te-o pins pe tine de acolo până aici. Și ai vrea să ajungi înapoi acolo. Bineînțeles că este foarte greu să faci lucrul acesta. Asta e zona VIP. ce mai mulți prefer. Eu prefer zona VIP. Am fost agezăscalcere la, la zona VIP. Și am murit de cald. Am fost la Hillsong United la zona VIP și am murit și acolo. Denis mai țin minte? Eram cu tine, cu fratele meu Vidiu și cu Caios. Așa săream. Când aveam mai mult loc. Așa, dacă vrei să ridici mâna, de în cap la următorul, de lângă tine. Că nu fine. Și Isus are chestia asta specifică. Cine m-a atins? Că, doamne, hai să-ți să zic ceva, Petru, da? Hai să-ți zic ceva. Auzi, sunt cam mulți pe aici. Nu mai pune întrebări din astea. Bă, băiatule, dă-te la o parte. Că am simțit că o putere a ieșit din mine. O putere care a vindecat instant, diferită de puterea cu care el vorbea. Puterea manifestată, puterea miraculoasă. Am simțit treaba asta. Tu nu ai cum să o simți încă. Eu am simțit-o. A ieșit din mine. S-a întâmplat ceva. Un act de putere s-a săvârșit în zona mea. Care a fost cea atinsă de puterea mea? femeia respectivă vine toată tremurând, eu, credința ta te-a mântuit. Deci, autoritate, da? autoritatea dată prin doctrină, prin cuvinte. Sunt multe pasaje în Scriptură în care Biblia spune, Domnul Iisus o spune, ați auzit că s-a zis, da? S-a scris și s-a zis. Și vine Domnul Iisus și spune, dar eu vă spun cu ce autoritate a spus El, pentru că dacă El o zis, ați auzit că s-a spus să nu curvești, da? Vă dau un singur exemplu. Familiar tinerilor din secolul 21 Ați auzit că vi s-a spus să nu curviți. Paranteza este următoarea: Curvie nu înseamnă doar să nu întreții relații sexuale înainte de căsătorie. Da? Curvie și cuvântul curvie, dacă îl veți studia atent în nouă testa am studiat de aia, știu, în vara asta, înseamnă orice formă de imoralitate sexuală. Orice formă. De la bancuri porcoase, la, la gânduri, la priviri, la imagini, la ce vreți voi mai departe până la actul sexual. Ați auzit că s-a spus să nu curviți. Dar vine Isus Hristos și schimbă doctrina cu autoritatea pe care avea. Dar eu vă spun că oricine se gândește la o femeie și a poftit cu ea, a și curvit deja. Lucrul acesta nu era până la el, ci este de la el încoace. Aceasta este o formă de autoritate pe care Sucristos o avea. Aceasta este o formă de autoritate pe care noi putem să o avem astăzi. Dar ajungem imediat. Marcul 5 cu 30. Vă am dat exemplu, da? O putere a ieșit din el. Acest Dunamis, acest Dunamis, înseamnă abilitate, putere manifestată prin oracole, mai multe, înseamnă, înseamnă, înseamnă persoană care are putere asupra armatelor, asupra unui mare număr de oameni, dacă vreți. Un general care conduce, cineva care poate să dispună, să se întâmple, Pact și s-a întâmplat. Diferită de acea putere din Marcul 1 cu 22, și nu în ultimul rând o chestie foarte interesantă. Domnul Isus Hristos avea o identitate foarte puternică. Biblia spune în Matei 3 3,16-17 la botezul Domnului Iisus Hristos că la un dat ceiurile s-au deschis da? și erau sunete pe care oamenii le-au auzit, dar Domnul Isus Hristos a auzit și a văzut ceva diferit. Duhul Sfânt, spune în vețul 16, a venit peste Isus Hristos în formă de porumbel. Da? Deci Duhul Sfânt vine peste viața lui Isus Hristos după botez și după aia se aude o voce din cer care spune Acesta cine este?" Fiul meu, care fiu? S-a înduit Iisus pe parcursul existenței Lui de acest adevăr rostit peste viața Lui? Nu. Pentru nicio secundă Iisus Hristos în asta să se întrebe la unde cine sunt? nicio secundă. El a știut cine este pentru că a din gura celuia care era tată. Dar astăzi, acum și aici, aceeași voce îți spune același lucru. Pentru că l a acceptat pe El Tatăl te numește fiu. Biblia spune în Ioan, în Ioan 1, cu 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în numele Lui, în numele Lui le-a dat dreptul să se numească copii al Lui Dumnezeu. Ești un copil, dacă ești băiat, de sex masculin, ești fiu, Dacă ești fată, sex feminin, ești fică. Ești fiu și fică, pentru că Biblia îți, spune, îți spune ceea ce ești, îți spune cine ești. Mai mai, mai autor spune și cam ceea ce se așteaptă de la tine, ceea ce a să faci. Domnul Hristos avea autoritate prin cuvintele pe care le rostea. Avea putere prin ceea ce făcea și era sigur de identitatea Lui. Nu avea niciun dubiu cu privire la astea. Toate lucrurile acestea, dacă vă uitați în Scriptură, nu au făcut nimic altceva decât să atragă mulțimile după ele. Dar în același timp există și un revers al medaliei, că toate lucrurile acestea, știți, și eu mai atras. Moartea. U nu ne place asta. Dacă cam asta, cam asta se, se întâmplă de 2000 de ani cu cu creștini. Biblia spune că în lume veți avea necazuri. Iisus le spune treaba asta. Înțeșniți a îmbiruit lumea. Mi-ar părea rău să cred că România și generația aceasta tână așa de frumoasă, extraordinară, trăiește sub iluzia că odată ce te-ai convertit la creștinism, le-ai acceptat pe Hristos în inima ta ca Dumnezeu, ca Mântuitor, ca singura salvare pentru păcatele și pentru sufletul tău și de acum lucrurile devin roz. Asemenea acelei Biblii pe care Marinuș o să vorge să vă arate. Viața nu este totdeauna așa în cu Hristos. Mai sunt și momente mai dificile, momente mai grele, momente în care nu înțelegem de ceul, nu înțelegem până când sau cum de. Dar în toate acestea Trebuie să nu uităm că putem avea autoritatea cuvintelor Lui, putem avea puterea manifestării, puterea prin miracole și putem să avem o identitate puternică în Hristos. Pentru că este ceea ce Dumnezeu ne dă cu mare drag. Nu este ceea ce uh, putem să obținem uh, la magazin, este ceea ce vine direct din cer. Și vedeți, această plenitudine a Duhului Sfânt peste viața lui Iisus Hristos l-a făcut să fie irezistibilă. Atunci, aici nu este vorba de spectaculos, da? De uh, uh, freaks, de show, de circ. Circarii de la Metanoia, circul de la Salem, nu, nu, nu. Aici este vorba de autoritate și de putere manifestată de niște oameni care știu cine sunt în Dumnezeu. Nu de niște circari. Miracurile nu se perfectează la degetul nostru cel mic, ci se perfectează de câte puterea lui Dumnezeu. Pavel, la un Da, zice în 1 Corinten 2, cu 4 și 5 și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu, pe dinamisul Dumnezeu care poate să schimbe și să transforme. Dacă este ceva ceea ce poate schimba și transforma ceva în viața ta și în viața mea astăzi, nu, nu sunt filozofiile, nu este Facebook-ul, ci este acea putere incredibilă, incredibilă și absolută, bine gândită și bine manifestată a lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Asta ne poate transforma și asta ne poate schimba viața. Poate stai să te minunezi cum de ajuns să fii un așa de bun creștin astăzi. Felicitări! Ești ca și mine. Suntem doi cel puțin. Dar știți cum ai ajuns să fiu, știți cum ajuns să fiu un foarte bun creștin? Pentru că în primul rând ai fost modest, ai fost umil, este stau la capitolul ăsta, dar și păstorii se mai pocăiesc, pentru că altfel s-ar ajunge. Și pentru că o anumită putere, un dunamis, s-a manifestat în viața ta, tot timpul, sau câte ori, cât ori au fost nevoie. Pentru că atunci când ai deschis gura, e foarte interesant, ne vorbim de oameni de caracter și de integritate, da? să ai un caracter ales ca și lui Iisus Hristos, să fii om integru. Așa sună foarte fain pe hârtie, Poți să vi le scriu dacă vreți, pot să vă fac un tratat de 500 de pagini despre caracter și integritate. Sună foarte fain, dar știți ce greu sunt deținut? Pentru că a ști cine ești, convingerile tale, da? Convingerile tale, credința ta, convingerile tale cu ceea ce faci și cu ceea ce spui, trebuie să se regăsească în același punct. Imaginați-vă trei cercuri. Nu pot să vă desțineți trei cercuri. Dar imaginați-vă trei cercuri. Unul acolo, unul acolo și unul în mișloc. Toate trei separate, legate prin orice ață vreți voi, prin orice lanțuri puternice. Nu vă forma niciodată un caracter puternic și o ființă umană puternică și transformată. Nu. Pentru că toate trei sunt separate. Convingerile sunt una și acționez în baza lor independent de ceea ce vorbesc și independent de ceea ce fac. Dar în momentul în care aceste trei cercuri, da? Începe să le apropiem unul de celălalt. Ce se poate întâmpla? Le-aducem spre mijloc, între L și E, acolo, da? Tineret, Salem, între L și E acolo le-aducem. Toate trei cercurile. Două coboară și unul urcă. O mai care pe toate trei le pui unul peste celălalt. Atunci vezi că toate convingerile tale, cu tot ceea ce tu crezi, ești și crezi, cu tot ceea ce spui pe gură și cu tot ceea ce faci, sunt împreună. Sau convingerile este de... Tot ceea ce gândești tu, ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci, sunt toate împreună. Dacă ne uităm la viața Domnului Isus Hristos, ceea ce a gândit despre El, despre viața în general, despre mandatul lui, despre oameni, despre Dumnezeu, ceea ce a făcut și ceea ce a spus au fost împreună. Și asta l-a făcut irezistibil față de oameni. Au văzut în El ceea ce nu era la ora aceea. Nu doar o ciudățenie, nu doar un presupus Mesia, ci au văzut ceva ceea ce nu era la ora aceea. Unii au mers după el doar ca să fie hrăniți. La un moment dat chiar zice, de ce crezi că au venit? Păi știi că nu, nu, nu, or după mine pentru că am de mâncare data trecută, de, veni de aia au venit și acum. De sunt oameni care au mers după el doar din interes. Sunt oameni care merg și astăzi după el doar din interes. Cât sunteți creștini în sală? Ridicați mâna stângă sus. Că eu stângă am disponibilă. Câți sunteți creștini? Ok, știi ce înseamnă creștin? În cuvinte foarte simple și deloc, deloc pompoase. Urmaș al lui Hristos Nu înseamnă nimic mai mult și nimic mai puțin Înseamnă să îl urmezi pe Hristos Iar dacă Hristos a făcut un gest fain Și a făcut un pas Nu o să facă normal așa Și l-a făcut așa Tu nu ai niciun drept ca să mergi în față Pentru că toată nu mai ești pe urmele celuia Pe care spui că îl urmezi Ca să-l urmezi pe Hristos trebuie să faci tu ca el Și după aceea dacă îl vezi că faci așa Te duci așa S-ar putea să pară ciudat modul în care mergi pe stradă Să mergi așa. Bună vrei să ți zic de pe Iisus, păi ar fugi de noi oamenii, sunt fel convins. Dar vedeți, într-o societate în care toate lucrurile merg invers, ați avut o conferință, încredată Contra Curentului, dacă nu mă așel, nu? Ați avut o conferință pe tema asta? Ați avut, nu? În societate în care lucrurile merg într-o anumită direcție, spre prezare și spre distrugere, există oameni, există o generație care se poate ridica să zică, bă, noi nu suntem ciudați, nu suntem urmașii lui Hristos, nu suntem ciudați, suntem doar urmași Lui Hristos. Și acum hai să vedem în încheiere următoarele lucruri. Ce pot face eu? Ce pot să fac eu, da? Sunt un creștin. Hai înseamnă, sunt creștin înseamnă că urmează pe Hristos. Super fain. Dacă vă am dat un chips ultima dată, vă, da, vă dau un aro acum. Zice este aro? Ce? Ciocolată aro? Mașină aro. Altceva, ce mai este? Este o firmă la metru, da? Fără reclamă fără publicitate. Și salam, Aro. Înghețată, Aro. Cui îi place Aro? Unu? Doi? Trei? Ok, sper că celor la scără n-ați ridicat mâna. O zi salam, uh, uh, ciocolată, mașină. Eu e adevărat că m-am gândit la mașină, la mașina Aro. Că simte că am o singură dată cu un Aro și am urât toată viața mea Aro. Uh, e adevărat că eram vreo 15 oameni în carlinga celui Aro într-o zonă rurală plină de praf și noi nu ne vedeam unul pe altul de praf. Și de-aia am urât-o. Um, ok. Sunt câteva chestiuni pe care noi le putem face ca, ca și creștini în urmașa lui Iisus Hristos. Unu. Putem să fim în anonimat. Știți ce ne spunem noi în momentul acesta? Dumnezeu nu câștigă, Dumnezeu nu pierde. Eu nu câștig, eu nu pierd. Ok. Am convertit îți cu Iisus, merg pe la o biserică, mai dau mai dau și un bănuț acolo. A, nu trebuie să știe foarte multă lume că sunt pocăit. De fapt, nici din biserică nu trebuie să știe foarte mult că sunt pocăit. E ok. Totul este în regulă. Este să stare de anonimat. Ne șlăm amarnic. Dumnezeu nu pierde niciodată, dar noi pierdem întotdeauna. Doar că să a să ne amăgim cu treaba asta. Că nu pierde nimeni. Dacă rămânem anonim, este cel mai bine. Ultimul act al meu de anonimat, am primit um, un formular de completare. am susținut serviciile unei clinici pentru analize și mi-au trimis un formular un formular ca să vedem, m-am bucurat dacă am fost okay de cu, cu serviciile și el la sfârșit erau de bifat două căsuțe, să rămâi anonim și să te asumi riscul de a nu primi răspuns urgent de la ei, indiferent cât de buni au fost sugestiile tale, sau de a spune cine ești și a primi un răspuns mai, mai rapid la solicitarea ta sau la opinia ta. Bineînțeles că am fost anonimat. Am bifat că sunt anonim pentru că n-am vrut să le dau treaba asta. Apoi, mai gândesc cea de-a doua stare, da? Cu R, care credeți că ești? Dacă prima este anonimatul, că asta a doua stare în care un creștin poate să fie în raport cu Dumnezeu. E de rău, ca să spunem așa. E negativă. Rușine. Am ales cuvântul ăsta, dacă o să vedeți De ce? E starea aceea în care creștinul, urmașa lui Hristos, i-aduce rușine acestuia. Și știți ce este foarte trist să auzi în contextul secolului 21 despre creștini, despre preținitări din biserică sau inclusiv despre tine? Și mai ales despre mine? Păi dar tu face tot ce fac și eu. Auc. Păi dar la face tot ce fac eu. Și eu le botezască și merge la biserică, ci care ceva cu Duhul Sfânt, nu știu că au zis că face, nu știu ce cu Duhul Sfânt, cum vorbește El. Dar face tot ce fac și eu. Este un moment în care aducem rușinea lui Dumnezeu. Dar vine partea a treia, Asta e cea mai faină. Oul. E bun. O. Onoare. i aduce onoare lui Dumnezeu. Și știi cine este Dumnezeul ăsta, Darius? Port gloria celui care a purtat rușinea. -a am ales rușine înainte. Pentru că el s-a dezbrăcat de gloria lui, a lăsat gloria, a venit și a luat chip de rob, da? Sclav, mai este cuvântul acela, pentru că este dur. Dacă în încă secolului 21, sclav nu se mai folosește. Dar atunci erau sclavi. El s-a făcut sclav, s-a făcut rob al păcatului pentru noi, a purtat rușinea pe lemn și pe cruce, pentru ca eu să pot se port lui gloria astăzi. El și-a lăsat o glorie, a venit pe pământ, a fost înălțat la cer și i s-a dat și mai mult. Și mai mult. Un creștin real astăzi poartă gloria celui care a purtat roșine în urmă cu 2000 de ani. Ce înseamnă glorie? Am învățat ce înseamnă glorie. Glorie înseamnă Greutate. Bine scrie, s-a întâmplat în timpul închinării, la un moment dat, să cădezi la pământ, așa -i? Să nu mai poți să te pe picioare, așa -i? Sau în timp ce te rogi, să nu mai poți să te pe picioare și să simți că ceva greu te apasă și să îngenunchezi sau să te proșteri pe burtă, pe spate, pe cum vrei tu, pe lateral. Pentru că gloria cele care tu îi te închini a coborât peste tine. Prezența lui glorioasă te-a umbrit și o simți grea peste viața ta. Glorie mai înseamnă și glorie se mai dă celui care poartă bătălii și obține victorii. Se bucură de glorie. Noi suntem purtătorii gloriei, celui care a purtat rușinea. Așa suntem noi. Oameni înzestrați, cu putere din partea lui Dumnezeu, cu o autoritate din partea lui Dumnezeu și cu o identitate clară și puternică de-a duce numele Lui mai departe până la marginea pământului, de-a face pe Isus Hristos cel mai faimos nume din toate numele existente pe fața pământului. Imaginează-ți că oriunde vei păși, porți gloria celui care te-a ales, celui care a ales te umbrească cu puterea Lui, să pună în gura ta autoritatea unor cuvinte care să schimbe doctrine, să schimbe teologii, să schimbe filozofii, să le combată. Ți-a dat puterea autoritatea, identitatea de a vedea vieți schimbate, de a vedea oameni smuși din Împărăția Întunericului și a și în Împărăția Luminii. Și vă că toate lucrurile acestea sunt date copiilor lui Dumnezeu, tuturor celor ce le-au primit pe El. De ce vă spun că suntem chemați la așa ceva și că avem parte de așa ceva? Pentru că lucrul acesta a fost profețit cu sute de ani înainte ca să apară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 Despre faptul că după jertfa lui se va ridica Marius, se va ridica Dani, Ligia, se va ridica Alex, se va ridica Alex, Johnny, Carmen, Laura, prima literă zi urma, Anca, Anca, pe ele le-am cum acum. Se vor ridica și vor produce înviorare și satisfacție sufletului lui Iisus Hristos. Pentru că au decis, poate, să iasă din anonimat. Pentru că au decis să înceteze să, mai... să nu mai facă rușine și să fie responsabili de onoarea pe care o poartă, respectiv gloria celui care i-a mântuit și care i-a salvat. În seara asta vreau să facem ceva, nu știu dacă s-a mai făcut pe aici, dar dacă nu s-a mai făcut, îl facem. Știu că este o biserică deschisă la lucruri noi. Se poate să luăm minunăția să deci... La cum arată, aduce o casă. Ar vrea să facem ceva. În momentul în care, împreună cu Ted, plănuim venirea noastră aici de un an de zile. Am venit de vreo patru ori până acum, doar că nu ne-ați văzut voi. Că de pat ori am amânat-o că nu ne-am nimerit. Într-un final am ajuns. Și te tot nu e Și m-o și călin. Vezi că nu o să fiu Zic, nu știu ăștia, vor să-mi dea mie tineretul pe mână? De pleacă toți. I-am pe ei mei acasă, mi-ajungă Dar sunt ceilalți lideri aici. Și vreau să vă slujim împreună cu ei. Această generație are șansa dunamisului această generație are șansa autorității lui Hristos și a identității în el. Așa că aș vrea să să fii curajos. Cu siguranță este mai mult pentru tine în seara asta. O să vreau să invit pe pe mei să vină aici în față și pe, pe liderii voștri, pe liderii de grupe de la Salem să vină aici în față. Și aș vrea să facem noi numim asta caroaș, Da? O spălătorie Nu știm ce se spală Vedem când oamenii intră Și apoi vedem cum iasă la sfârșit Ar ideea că avem polish gratis Spumă de cea mai bună calitate Nu afectează vopseaua Totul este cristal, curat O să facem un tunel Vor fi lider de o parte și de alta, altă Și am ținut rog, pe... Am zis metanoiștii zi, metanoiștii să vină în față. Toți metanoiștii să vină în față. Hai, Francisc. Hai, uh, Raul. Ok. Aș vrea ca metanoiștii să se intercaleze, să stea față-înfață cu... sau să stea lângă, lângă cei de la, de la Salem ca să... dacă e nevoie să putem să explicăm anumite chestiuni și să da, și să fiți mai, mai, mai largi un pic. Ok? Cam până pe acolo o să veniți. Așa. Și metanoiști, intercalați-vă între ei. Faceți schimburi așa. Să fie metanoiști și să lider de la Salem să fie împreună, ok? Să fie lângă, așa? Cosmine, bagă-te acolo undeva și mai explici, dacă mai treci mai explicat. Eu știți în ce cred? Eu cred într-o manifestare puternică a Duhului Dumnezeu în locul acesta, în seara asta. Eu cred în locul acesta. Dacă crezi la fel ca și mine, înseamnă că ceva bun urmează să se întâmple. Înseamnă că ceva mai mult urmează să ți se adauge vieții ta. Înseamnă că... Ești. Ne rugăm pentru tine. Pe măsură ce vei intra aici, ne vom pune mâinile peste tine și te vom binecuvânta. Pe măsură ce intri, dacă n-ai o identitate, tu intri cu tot ce ai tu. Tu și de ce ai nevoie. Dacă știi că trebuie să te lași de anumite lucruri, când intri acolo, spune-Lui Dumnezeu, primește din partea liderilor și spune lui Dumnezeu ce vrei tu. Dacă știi că ai nevoie de ceva, cere-Lui Dumnezeu. Noi ne vom ruga ca puterea Lui Dumnezeu să vină peste viața ta, să fii transformat și schimbat. Și ceva din Duhul Lui Dumnezeu să vină peste tine. Ceva nou și proaspăt. Și o nouă umplere să-ți cuprindă viața. Pentru că știi cine ești în seara. asta? dacă nu știi, vei descoperi. Ești purtătorul gloriei și onoarei celui prea înalt. Celui care te-a te iertat. Celui care ți-a scăpat sufletul de la moarte. Asta ești. Ești fiu și fică. Și ai parte de autoritate și de putere din partea Lui Dumnezeu. Ai un aro. Și tu știi ce vrei să schimbi la el, indiferent ce este arul respectiv. Așa că pentru toți cei care aveți curaj și vreți lucrul acesta, haideți să vă încolonați din partea aceea. Da, este mai bine așa. Încolonați-vă din partea aceasta. Puteți deja să începeți să veniți, dacă vreți. Și stați undeva aici. Și la un moment dat vi se va da verde, vi se va da start. Și puteți să intrați. Puteți să intrați, deocamdată nu intrați. Durmați așa, stați la coadă și intrați aici și mergeți într-un într rit normal nu alergați încă nu mergeți prea încet ca să nu blocăm foarte mult ci mergeți într-un rit normal și lăsați pe lideri să-și pună mâinile peste voi și să ceară din partea lui Dumnezeu puterea lui vă spun vouă liderilor aici este un culoar în care puterea lui Dumnezeu se va manifesta într-un mod puternic oamenii vor intra în el și apoi vor ieși cine nu simte că s-a întâmplat ceva dacă simte un mare nimic în viața lui, nu trebuie decât să se întoarcă și să zică, știi ceva, Doamne, eu aș vrea un pic mai mult.